Verta o carón duna flor que se abre a moça como é a cariño as pétalos da súa amada flor ri como se ofici era por primeira vez ri como se ofici era por primeira vez garza a súa Baixamos a música de... do Carballido, do José Carballido eh, poñémonos en contacto xa outra vez con Galicia E ali nos agarda unha grande amiga e coñecida poeta galega Que está preparando cousas moi interesantes E eh, vamos a dar voz aquí no nosa humilde radio Moi boa tarde, Rosalía Hola, moi boa tarde Benvida, benvida moitísimas bueno, grazas eh, Bueno, pues desexando que nos de, de, des a comunicación e a información deses traballos que estás preparando que te, teñen algo que ver coa Costa da Morte pero tamén con tal Bela Fisterra con tal Pepe Formoso con, con Uy, coa poesía A ver, contanos, contanos <risas> Sí, é un pouquinho, unha mestura de, de moitas cousas. Este Pepe Formoso é, é unha persoa increíble, é un dinamizador cultural increíble, e é un todoterreo, vamos, polifacético totalmente. Entón, pois, aí nos meten argallele aí historias fermosas, e, e aí me leva mañá pois pasarei o día por alá por, por Muxía e por Fisterra eh, estarei no novela Muxía e eh, novela Fisterra que son dos lugares ben máxicos, ben bonitos, donde, donde se mestura, pois non é que Bela Fisterra non é só un hotel é un hotel eh, con habitacións con, nom con nomes de poetas sí. aí pois a verdade é co ambiente é increíble non? entón pois espallarei versos, sí. eh, aí pretinho o mar ese mar tan especial da costa da morte, non? Sí, eh, claro. aí vamos. Okay? Bueno, uh, uh, un traballo eh, especial. Eu quero a ela que ben sabe la das verbas <risos> Rosalía estás, estás con actividades seguidas un, unha, unha detrás da outra acabas de virme ou teño entendido que, que a estrada onde a, donde aterrizou teño entendido a volvoreta arlequina non? Pois sí, onte, onte a oito Pois chegou a Bolvore Tarlequina a estrada A Bolvore Tarlequina, eh, a verdade que me está dando Moitas satisfaccións, é un conto Un contiño que me, que me habían pedido A asociación a U Padeza eh, É unha asociación que trata con Nenos con, con problemas de autismo E outras, uh -huh. bueno, e outras Cousas, eh, había me pedido Se podría facer un conto eh, Pois de lectura fácil E bueno, e con algo de mensaxe Bueno Aí naceu a Bolvore a ele, máis o seu amigo Caracol a súa amiga Libélula uh -huh. pois, pois pasan aí unha aventura bueno, pero, <ríe> e presentamos perdón, pero que, que te interrumpa pero que que, que me quedo abrallado con cousas moi interesantes que son, por exemplo, eh, vi unha foto aí na, nas redes con unha persoa que tamén admiramos moito e que canta moi ben, sei que é unha tal María Doceo si, sí, María, María si, sí, porque entregamos o Estivei en Orense, en Ourense, ela bueno, xa sabes a súa, a súa patria, a segunda patria, non? Patria, sí. patria vamos, a auténtica patria, patria dela xa. Estivemos si sí, tamén o, oh, a verdade que esta semana foi de, de actividade, pero estivemos oh, creo que foi o ven, o oh, mércores, me parece, xanimo mm -hmm. acordo se foi mércores se foi xoves. Estivemos por ali, si sí, con ela. Estar con María é é increíble estar con María, increíble y, y de feito, mira, María vai a vou vos dicir, o milloso sabedes, pero eu creo que o 20, o para, para dezembro, non sei se é o 29 27, bueno, xa que lo farei chegar vai a, a facer un recital vai a facer un unha un actuación especial na Catedral de Santiago ás nove da noite Carai, Olín, carai A, ver, esa, sí, a nove da noite que, que non é fácil voz. actuar, facer unha actuación na Catedral de Santiago ou estuede privilexiados e xa te sí. digo, creo que a data de feito xa anda por aí publicitada, eu creo que pois pues, é, pois pues, mira, ponge 27 e 28 29, eu creo que non sei se non será o 29 de dezembro e eh, eh, bueno, eh, aí estaremos evidentemente, eso vai ser imagínate escoitar a María do Feu na Catedral de Santiago no? hombre, fermoso, fermoso. <risas> además, eh, bueno parte de, de extraordinario A voz de María do De María Xa eh, vale moito. Pa, parece a sucesora da grande cantante de, de Fados, non? Sí, a verdade que oh, ten oh, moi boa acompañamento tamén musical, pero a verdade é que eh, é precioso. O, a, o acompañamento da súa sí. música... Non sei, sí, si, se si, é ademais un recital poético seguro que vai a ser extraordinario. En, en un recinto, bueno, fermosísimo, non? <risos> Si ela vai, supoño que levará un repertorio de, de cancións dela de, bueno, de, todo, de, todo esta, de todo este tempo, non? Mm. Eh, eh, bueno, calquer cousa que cante supoño que cantará villancicos tamén, sabes? Mm. Eh, eh, escoitar un villancico, sabes? Escoitar ali na catedral eso, má, unha panxolinha escoitada sí. na catedral de Santiago eso eu me sí. xa moi machino ten que ser algo grande, estou deseando que chegue en, a estas, en estas datas, a amais ademais é que é, é pleno Nadal non sei claro, xa. Claro. e se si, si Santiago xa fermoso en calquera época a verdad que no Nadal ten un encanto especial eh. claro, claro bueno, eh, outra cousa que aproveitando precisamente esas novas tecnologías e eh, comprobando aí eh, nas redes o que ti ah, actúas e o que se ve e eh, eh, dicen de ti tamén dache tempo para para poder participar con o nosso querido Armando Requeixo, eh, no, no, sendo xurado en, no, no, no Premio de Novela Villalponte, non? Sí, aí estivemos tamén, de efeito... Uh o 13 de decembro é, é a entrega e si, sí, aí ando de xurado tamén con Armando, Armando pois é outro dos grandes é, é incombustible Armando eu é xa digo que, digo xa sempre mira Armando, a ti hai que facer un estudio porque ten unha actividade U, hai, que estu, hai que fazer un estudo sobre ti, porque algo pasa nessa cabeciña que eu sempre sí. lle digo eu que 25% da tua cabeza xa me daba por satisfeita, porque é increíble o de Armando é, ten unha actividade e ten unha capacidade, e, sí. e sabe tanto sí, e, e se sabe sí, sí. dicirlo tan ben sí. É increíble, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Unha mm. capacidade extraordinaria Bueno, parece que non dorme, non? Porque adaya, sí. adaya, adaya moitas cousas Bueno, pois pues eso Si, sí, é verdade, el xe adi que dorme pouco E ten que ser, porque non é imposible Non lle chegan as horas o Un día dunha persoa normal non é capaz de facer o que fai Non, non sabíamos que han de facer o que fai ele Sí, sí Bueno, pois eh, que que que te agradecemos moitísimo que ti sempre nos teñas a, a, a actualizando a, tu, a as túas eh, intervencións e, as tu, e o teu traballo eh, desexándote que que teñas moitísimo éxito en todo o que fas xa sabes que non somos talismán polo tanto o, eh, a, a casi tes te te garantizado éxito polo tanto <risas> Pois sí, pois sí. agradezo polo moito mira, o 20 do mes que ven tamén presento o último libro, dragón Antón e o Rosendo, que é unha segunda parte dun primeiro libro que xa, xa está editado, xa se, xa se editou fai, fai uns anos, que eu levei a polos Faros, ou sea, cando viaron tamén pola costa do Morte, e presentámolo no, no salón de teatro o día 20 do mes que vén, estou moi contenta, verdade. Pues... É, para, é para, para, para o mundo infantil, pero, pero bueno, moi fermoso quedou pues precioso. Si, pois é parabéns. Moitísimas, eh, pues, moitísimas gracias grazas, es... que, que sí que si sobes un talismán para min. Nós outros tamén tam tam consideramos que temos grandes amigos, grandes amizades como a como a ti e eh, outras persoas Que, que nos reciben tan amablemente como ti Escoita, eh, o, o día 29 ás 4 da tarde xunto con Armando e eh, con quizás tamén o, o secretario xeral Valentín estaremos presentando o libro de, de Rosalía de Castro do, do, dos cinco últimos premios de Rosalía de Castro ah. de Cornellá Alino Culturgal Si, por casualidade sí, estamos dicho, estamos, estamos Armando. Sí, sí, Armando. Si, por casualidade te chegas por el I, intentaremos agasallarte con un deses de libros que presentamos e, e ao mesmo tempo saudarte moi cordialmente. Pois, vou intentar, porque ese día, como me comentou Armando, mirei a teño garda no hospital, pero se dou arranxado, dende logo, ah, calistarei. As catro non fai falta que veñes ver un poquinho máis tarde, sí, para recoller o libro, polo menos. Claro. <risas> Intentarei, no De verdade que sí, que si podo arranxar a garda no hospital, claro que vou estar. Bueno, pois pues nada. Moi, que... eh, moitísimas grazas, eh? Ah, grazas a ti que, por atendernos. Que, siga, que sigas como se suele dicir o digo eu, pois que sigas lavando e secando moi ben esas verbas anda, claro <risas> <risas> que bonito, moitísimas gracias unha pertinha moi moi forte veña, até outro momento, Rosalía un bicazo, até outro momentinho bueno, despedimos a Rosalía outra vez con música, que o noso técnico sempre ten está, sí, sí. sempre está aduviando a nosas charlas, veña, <risas> sí. adiante en eterno torno e nunca volverá quedo chorando cando ele marchou nunca sentirá tanta amor aquela before nda